Opet smo s vama. Ekipa Metazina pripremila vam je još jednu priču iz civilnog sektora. Naime, primijetili smo da političari, bilo oni lokalni ili državni, baš ne obraćaju pozornost na mlade. Rijetko ih pitaju što misle o nekim važnim temama, ne uključuju ih se u proces donošenja odluka, iako se te odluke nerijetko odnose upravo na mlađu populaciju. Kako poboljšati komunikaciju na relaciji mladi vlast? Na to ćemo pitanje pokušati dati odgovor u večerašnjem Metazinu. Naravno, odma nakon glazbenog broja. I večera su Marino Jurcani Jana Vučković Starlight like just can't help us we don't know how to time we call out to the street mètres da dobra komunikacija može biti rješenjem mnogih najizgled neriješenih situacija. No kako uopće uspostaviti komunikaciju, to je tema večerašnje emisije. Predstavit ćemo vam projekt Demokracija za pet, kojeg u spusku udrugu Zoom provodi oš četiri udruge iz cijele Hrvatske. Više, Ana Žužić i Zuma. To je partnerski projekt i zapravo je nacionalni projekt koji uključuje pet udruga civilnog društva iz pet različitih županija u Republice Hrvatskovi. Znači, Zoom je kao koordinator projekta iz Pule, domaći iz Karlovca, nezavisno udruga Mladih iz Lepoglave, kreatori nekonzumatori iz Osijeka i klub Mladih Bršadinih iz Bršadina. E, zašto smo se mi nekako povezali i kako smo uopće došli na ideju da se, da se povežemo? Pa, važno nam je bilo e, da e, kroz partnerski odnos i kroz provođenje nekih zajedničkih aktivnosti e, dijelimo znanje i iskustvo koje imamo, e, posebno u području razvoja lokalnih politika za mlade. Jer svaka od ovih udruga koje sam malo prije nabrojala, ima iskustva u tome djelujući u svom gradu ili u svojoj županiji i svako od tih udruga zapravo se sustreće sa različitom realnošću. Neke stvari postoje u nekoj drugoj županiji i kod nas ne postoje, neke stvari kod nas postoje drugdje ne pa smo si htjeli nekako zaista kroz jedan projekt sustavno osmišljeni i kontinuirano da se provodi bar, godinu dana. Htjeli smo si razmijeniti iskustva i znanja u tom području. Dakle, demokracija za pet provodi se od početka godine i trajeće do kraja 2011. Anu Žužić pitali smo jesu li zadovoljni postignutim Prva aktivnost je trening koji gdje smo obrađivali teme o EU, zapravo i kako EU provodi tu politiku za mlade. Nakon toga druga glavna aktivnost je bila zapravo izrada polisi dokumenata dokumentata, kako ih mi zovemo, koje su imali zadatak razraditi baš mladi koji su sudjelovali na seminaru tiskanje jedne publikacije koje će objediniti svih pet radova. I na kraju će biti i završna konferencija koja je planirana u studenome u Osijeku. Na projektu Demokracija za pet radili su mladi ljudi motivirani da i sami predonesu razvoju lokalnih politika za mlade. Nekako prema projektu je bilo predviđeno da sudjeluju, da sudjeluju tri do četiri mlade iz svake županije. S obzirom da je ovo partnerski projekt, važno nam je bilo da dođu mladi zaista iz svih županija, odnosno iz županija iz kojih dolaze partneri. Tako da se zaista, ono što sam malo prije rekla, zaista da si možemo razmijeniti iskustva i čuti različite priče. Tako da je zapravo su došli po četiri mladi svake županije Eto, i mi smo uspjeli doći do četiri mlade osobe. To su bile uglavnom osobe koje pripadaju nekoj organiziranoj skupini mladi. Znači to su i osobe koje jesu aktivno u ovom ciljnom društvu. Trening, trening je bio u Istri u Rapcu, u, u Travnu smo ga održali. Metazin. me down Večeras vam u Metazinu predstavljamo projekt Demokracija za pet, koji je rezultat suradnje čak pet udruga iz pet hrvatskih županija. Nositelj projekta je pulska udruga Zoom, za Metazin govori članica udruge Ana Žužić. Prvi nekako vidljivi i materializirani rezultat silog ovog projekta je publikacija Demokracija za pet, koju smo izdali u srpnju ove godine, krajem srpnja ove godine. i Ono što nam je posebno drago je da smo uspjeli tu publikaciju izraditi i tiskati, baš dok je još bila međunarodna godina mladih. Što znači da smo nekako htjeli da ova pitanja koja su nama, mladima, važna dođu nekako još do izražaja upravo tako, a upravo smo tako i na neki način obilježili tu međunarodnu godinu mladih ono što su radile cure koje su se na treningu iz Istre je su da su odabrale da raditi na temu strukturnog dijaloga u Istri odnosno pitale su se jeli strukturni dijalog moguće provesti u Istri odnosno u istarskoj županiji E, glavni problem koji su oni identificirale kao njima važan jeste da zapravo vlasti u Istri odnosno lokalne i regionalne e, uprave i samouprave, zapravo ne komuniciraju dovoljno s mladima. E, ne pita na se što e, mi mislimo kada se desi određeni problem u društvu ili nekakav izazov e, ili s nekakvim izazovima kojim se sad cijelo društvo susreće sreće, nikad se mladi ne pitaju što oni misle o tome. E, tako da su ono, htjele nekako istražiti e, je li moguće što e, napraviti po tom pitanju u smislu e, da se predlože neke, nekakve konkretni koraci i konkretna rješenja kako bi eventualno pokušali e, snažnije komunicirati vlasti s mladima. Metabil. Lokalne vlasti mladih u Istri nije na zadovoljavajućoj razini. To bi se trebalo popraviti i to uz pomoć nekih metoda koje su dobro poznate u zemljama Europske unije. Jedna od tih metoda je i strukturni dijalog. O tome Ana Žužić iz UMA. Uglavnom cijeli taj trening se radio, zapravo cijela tema treninga je bila europska dimenzija politike za mlade, tako da smo mi zapravo kroz četiri dana rada na treningu došli do jednog zanimljivog alata ili metode koja se inače upotrebljava u zemljama Jeruske unije, a to je taj takozvani strukturni dialog, odnosno to je metoda koja omogućava i olakšava komunikaciju vlasti i mladih i to upravo s ciljem da vlasti saznaju što mladi misle o određenom pitanju i da onda to vlastima pomogne oblikovati određene politike. Ok, mi sada znamo što mladi misle o tom problemu, E, vidjeli smo koji su njihovi prijedlozi koje su njihovi rješenja. Hajmo sada nešto, neku politiku popraviti, ali u skladu s potrebama i interesima skupine zbog koje se ta politika kreira. I oni su pokušali kroz taj rad ispitati je li taj strukturni dialog moguć u Srpskoj županiji. E sad tu e, je, ovaj, je došlo e, i do određenih opcija koje su one predložile, međutim svaka opcija ima i, svoj prije, i svoje prednosti i svoje nedostatke. Uglavnom, najvažnija, najvažnija prednost tog strukturnog dialoga je zapravo što će se vlasti otvoriti prema mladima, što za sada to u Županiji nije baš bio e, slučaj, i e, da će e, na taj način uopće saznati nekakve povrate informacije od mladih. Saznat će, e, e, znači, relevantne institucije županijske saznaće što zapravo mladi zaista misle i na koji način razmišljaju, Međutim, nedostatak koji se pojavio u cijeloj toj priči je da, da kod nas na institucionalnoj razini ne postoji neko tijelo koje je dovoljno snažno i jako da taj strukturni dialog izvede od početka do kraja onako kako bi trebalo. Znači, u našoj Županiji ne postoji niti osoba koja se bavi mladima, ne postoji odjel koji je zadužen striktno za mlade i za uh, uh, problematiku mladih uopće. Tako da, ovaj, zapravo se postavlja pitanje postoje li kod nas ipak netko ko bi to zaista mogao, neka relevantna institucija, tijelo, što god, koje bi to eh, kvalitetno moglo provesti. A na projektu Demokracija za pet sudjelovali su i mladi aktivisti iz Istre. Među njima je i Lara Radošević, autorica tekstova u upravo objavljenoj publikaciji koja prati projekt. Pa ja sam uh, na, tu, na taj svemin išla s nekim očekivanjima i svakako su mi se očekivanja ispunila. Uh, bila je to jedna velika grupa od 22 ljudi. Uh, razmijenili smo ljepa iskustva, uh, zvijeli smo doznali dosta o, o europskoj politici za mlade. Uh, upoznali smo s nekim primjerima iz prakse uh, i ono što je jako uh, dobro i korisno što ćemo moći koristiti u danjem radu je paper koji smo izradili tako Španija pojedinačno e, tako da svakako iskustva su bila lijepa i korisna e, Razgovara se dosta o tome da je ta komunikacija između vlasti, lokalne vlasti i mladih, da nije baš na najvećoj i najboljoj razini pa e, evo kaže se da bi taj strukturni dijalog mogao omogućiti bolju komunikaciju vlasti mladih, pa evo prema vašoj ocjeni e, doista ta komunikacija kako ona funkcionira? Pa tako je, upravo je s kolegicama Anom Lukić i Vlasnom Vojačić sam izrađivala taj policy paper za istarsku županiju koji se upravo ticao o primjenu strukturnog dijelaga u istarskoj županiji i ukoliko budete u doticu s našom publikacijom vidjet, će da, vidjet ćete da smo od, tri opcije razgrađivali. Nažalost, zaključili smo da strukturni dijalo kao tak nije primjenjiv jer ne postoji izgrađenj institucionalni okvir politike za i ta komunikacija još nije dovoljno razvijena, ali svakako mislimo da bi trebalo krenuti u primjenu strukturnog dijalova kod neke, neke druge segmente, pogotovo zato što ulađimo EU i dolaze neke promjene, a kod njih to bi dobro funkcionira. E, I smatramo da bi taj strukturni dijalog, odnosno e, neki elementi e, njega pojačali veze između e, vlasti i mladih jer oni nažalost ne funkcioniraju ne samo zbog vladajućih struktura nego i mladih, samih mladih koji nisu previše zainteresirani, vrlo ih je teško motivirati za neke dalje akcije. Pošto mi jesmo napredna županija, mislim da bi trebalo i u tom segmentu malo poraditi na tome i na sektoru mladih, osobito zbog tih promjena koje dolaze. Izbilja to u EU dobro funkcionira, pa se nadam da će mu se pripremiti na taj model rada i polako primiti njihovu praksu. Metabolismo You're so vicious, baby, fan, You should have had to control me. You're as cool as cream. smo spomenuli da su na projektu Demokracija za pet radili mladi ljudi iz pet hrvatskih županija. Među udrugama su bili i domaći iz Karlovca. U Metazinu pozdravljamo predsjednika udruge Denisa Mikšića. Pa evo domaći udruga za kreativni razvoj već čitav niz godina se u gradu Karlovcu bavi sa e, tako gradskim politikama za mlade, odnosno gradskim programom za mlade. E, uz, g, sam grad Karlovac jedni smo od um inicijatora uopće donošenja gradskog programa za mlade bili smo tu aktivni u našem prostoru su održane cijeli taj set radionica nakon dakle onog istraživanja anketiranja koje je napravljeno to je sve skupa rađeno tamo još 2007. godine, tako da je to već ono možemo reći da imamo tako dosta dobro iskustvo po pitanju e, samog i samih politika za mlade, Evo, aktivni smo u mreži mladi Hrvatske, redovito smo sa njima u kontaktima. To tako. Mm -hmm. Razgovarali smo sa Zumovcima i rekli su nam da komunikacija na relaciji vlast, lokalna vlast i mladi baš ne funkcionira. Kakva je situacija u vašoj Županiji? Pa, evo, evo, mi smo konkretno u okviru projekta Demokracija za pet, mi smo se nekako bazirali na grad Karlovač, obzirom da u Županiji i Karlovačkoj ne postoji još županijski program za mlade. Ovaj Karlovački gradski program je postoji. Postoji. Doduše, on je već sad, sad već pri kraju što se tiče ovoga operacionalizacije. On je do 2012. godine, tako da bi sad već trebalo krenuti u proces uh, istraživanja i donošenja slijed, za sljedećih pet godina. Nažalost evo, to se sada isto ne radi, uh, pa evo... <kuh> Dakle, tu, tu smo se nekako usmjerili na grad Karlovac. Kako je situacija u Karlovcu po pitanju gradskog programa? Pa evo, on je relativno dobro postavljen. Sad se evo tek vide, znači, kroz neavih 3-4 godina njegovog donošenja, gdje su, gdje je to možda bilo u nekim dijelovima preambiciozno, dakle, zahtjevalo je prevelika sredstva, sad, zbog čega je to tako izglasano? Evo ja mogu ovo reći, da, da ono, moje mišljenje, da moguće naši E, gradski vijećnici koji su izglasavali da nisu bili pretjerano upoznati ono, sa tim materijalom koji je izglasan, Jer ono očito, očito je preambiciozno, dakle zahtijeva puno veća sredstva nego što se to nego što imamo što grad sam može izdvojiti da tako nešto. Denis, kakve situacije, evo dugo se bavite time, kakva je situacija na razini države. E, rekla mi je Ana užić iz udruge Zoom da će na skonašnjem sastanku u Osijeku nadaju se biti prisutni i predstavnici resornog ministarstva. E, kakva je situacija ako gledamo Hrvatsku u globalu. Pa ovako e, e... Pa mislim da što se tiče same države situacija nešto bolja, obzirom da, evo tu tu na, našu mrežu mladih Hrvatske koja stvarno dobro radi, zagovara u, u sam, samo djelovanje mreže. Mladih su uključeni, et, eto tako, dosta kvalitetnih mladih ljudi. S druge strane i sama država kao takva, evo prisiljena je i evropskim nekim zakonima, propisima, da bude tu malo otvorenije i transparentnije da bolje je da bude otvorena prema e, komunikaciji sa mladima. Mislim da, da je veći problem e, dolazi kad se spustimo sa, ovoga, sa državnih razina na lokalne razine jer na, na, što se tiče same države, neke stvari se ono moraju, to, to je vidljivo i prema van. Ali m, lokalnim razinama u, i u lokalnim zajednicama često e, se ne zna uopće o čemu se tu priča mislim da su pozicije lokalne vlasti, da su nedovoljno informirani, nedovoljno zainteresirani I onda se neke stvari odrađuju na nekoj deklarativnoj razini dakle nešto se izglasa, donese neki programi i tako dalje, a one se, oni su kon konkretno od, onog pra od praktičnog dijela dosta u nekom raskora. Pri kraju smo ovečerašnje emisije u kojoj ste sve mogli doznati o jednogodišnjem programu Demokracija za pet. Razgovarali smo o odnosu vlasti prema mladima i nedovoljnoj komunikaciji među njima. Nameće se pitanje jesu li mladi bitni jedino u izbora kada treba pridobiti glasače. S nama je još uvijek dugogodišnji aktivist Denis Mikšić iz Karlovačke udruge domaći. Pa, mislim da se treba raditi konstantno, ne samo za vrijeme izbora, nego i da, i da tu velika... Od, odgovornost leži ne samo dakle na lokalnim vlastima, nego i s druge strane na udrugama mladih, za mlade na u, udrugama ciljnog društva ali i na samim građanima koji eto tako bi trebali iz, iz nekog k, ono konzumerskog moda kakvi jesu dakle ono samo prate i koriste ono šta im se nudi početi sami da se aktivnije uključivati mislim, ono stvari, on, govori se o, o mladima da oni su ovakvi i onakvi mislim mladi su samo slika njihovih roditelja, onoga što oni vide od svojih nekako ono, seniora. A da, to je ovako već ono stereotip, da se mm -hmm. govori mladima, trebate se uključiti i tako dalje, ali ono, očito bez toga, bez toga ništa. Evo, meni je jako drago, uvijek kad dođem kod vas dolje u pulu, samo se ono stvarno se već osjećam kod doma i vidim da ima puno tih organizacija koje, koje rade osobito ove okupljene oko Rojca. Neto tamo pozdravljam svoje dobre prijatelje iz Monte Paradiza, Meta Zuma, Zelene Istre i to pulske grupe, ja za sad ne, ne mogu ih sve ni nabrojati koliko koliko ljudi su rađali i komunicirali dolje ispod. Meta Došli smo do kraja još jednog metazina. Pozdrav do idućeg druženja za sedam dana u isto vrijeme na valovima Radio Tule. Do slušanja.